نبی امامتہ حضرت بو ماور رضی اللہ عنہ روایت سے ان رجلا چې بیسکه وسړې الله صلی وسلم الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تاسو کړو چې مل ایمان سدای ایمان او دی ایمان نہ خسلا ایمان سلا ویو شریر وسکه پته لګي چې ایمان شتاو کې خالد الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وردو فرمائل ازا سرد کا کلچ خوشال کی تالر حسنتک نیکی استاب وساعت کا سییتو کا او خفا کی تالر بنا استاب فانت مومن انت مومنی دے یو نخوک شیدہ ایمان یو نخدارہ نیک کار دے او کو خوشاله شو اڑا کی خوشالی رالا. او چې ګناه او کا نو 파ری دا د ایمان نخره لکه مسلمان د تلاوت او کو الله د تهجد توفیق ورکو د نور د روح شریف او ذکر توفیق ورکو دیسره کی خوشاله دیسره کی سوی خوشاله ندا په نیکو خوشاله دل ایمان نخره ګناه او کا خفش او پریشان هدي وجه نه باج روايته کې وتراشی و ای مومن نکل گناہ سرگند شیط ای و اید آغر چار آواغستو پدی سره لکیو پریشان اگر او اید منافق مثال دا سی گناہ او کی ندا سی لکا پدی پوز مچکینی او سڑے او شڑی ندا آغی پشڑو لو پناست دیس پروانی لری ندا ایمان نخدارا چې کله نیکی دی خوشحالی او گناہ دی خفکی او کدا سی چه پگناہ دربانی بوچکی گی نیکی دربانی بوچکی گی نیک عمل او په گناوانې فخر کې خوشحالی ک نو بیا خومان پاتې ل فانته مومنون نو ته بیا مومنې چې کله نکیې خوشالی او ګنادر نه خګنده شي او پهغې خفه کې نوفاانته مومنته مومنې او داديمان نهخ ده قالیا رسول الله د صحبيویللو د الله رسولله فسمو ګناسه شده قال اذا ها كفي نفس كشهن فدعه وکل تشكوا تشیستا پدیزر کیو شینو پریږیږه وګور حدیث باندې ځان کوې داوی کاملین مومنان یادې د قران و سنت دے. او دے قرآن و سنت لې عالمم دې باطنه پاکم دې او دې د قران او سنت د قواعد او خبرې یو شې پشک کې چی یاره رواې کنا رواو نو بس پریږی دا आम्ही غره نه اره کله خو کار پوره کې تردیده چي وي هغه ایمان تريزمو ببري داغه صحابي ته وایچون کې د صحابه او لوي مقامو دلته علماو لیکلي وايي هاذا بالنسبه الى ارباب البوات النسافيا والقلوب الزاكيا للعوام الذين قلوبهم مظلمه بالمعاصي فانهم ربما يحسبون الاسم برا والبر اسم وې دينا مراده حلقه دي چې د باطن صفای په قران او سنت شي پاک ژوند دی هغه وانه چې هغه زونه په گناهونو تور دی هغه خکله نیکاي ته ګناوه یو کل ګنا ته نیکی وې وې ګنا دي ته وې اذا ها کفي نفس کشيو تردد او شک چې استاپ دې زرت یو شفعه دعه نو مس پرګا ته قران او سنت قواعد در سره دي خودي هوشي باره کې راوي دي کې اشاره دي ته الله حبيب وي حلال واضح دي حرام واضح دي په منځ کې ځني وخت دا څه شي دا حلال يو که حرام وي وي مزا مرتسب ریز رواه هو احمد ته دي حديث رواته ما محمد ابن حنبل رحم الله کړه